Zue kusi beste jauzarik, hai, ezta zerrenekusi. Segaite alegriarik ez da munduan, zure parerik. Hain kontentu linagunizuaz, nola zunigaz kastotu. Segaite jaunak egin erna ben, zure kontentamentuko. Zure begiok enekuzenean bertatine ben ezagutu. Oi, eta ez zintzen didala, neure bizian gozadu. Enelaz dana, ze daidizu, zeure gogoan pentsadu. Zuk ni gaizkita tatuaren, hoi, nina xalaz bertu. Ze gaiti emaiten bizia, bizina xala iragaiten dut munduko pena guztiak. Penado de detan ta pena, nago zu eku zizkero. I ningunako zauena, enetako ez dago. Ba ondarribira begira jarriko gara orain larun batontan iluntzeko 8etan ondarribiko itsas auditoriumean euskal barrokoan ensemblek emanaldi bat baitu proposatuko 16 eta 17 garren mendeko euskal musika zaharra biltzen duen taldeak Enrique Solinisen zuzendaritzapean bere azken uzta du taula gainean erakutsiko Enrique Solinisekin mintzatu ginen euskal antikoa izeneko diska plazaratu zutenean eta berau kontatu zigun proiektuenen abiat puntuan nolakoa izan zen. Enrique Solines. Aspaldio, eindela, ez dakit sortzi urte bat olasin nintzen nola informazioa e biltzen da hori eta elburua zehat, zehat, eztan baina bueno, ideia nagusi bat banekan nola burun eta urtek pasala eta hori baina Ba, jungea eta... Azira, ni izan nintzen eta hori, ta, taldea sortu nunez eta hori, baina, bueno, gero mirentzukin, elkarrekin nola lan dugu. E, eta jungea hori, informazioa eta musika eta tekstok eta bihiatzen eta zaku baten sartzen da eta hori, eta bete izan danen, ba, hori, erabak egin nola, lana Ba, disko itxura hola, edo disko batenola hola jartzie, eta... eta hoi, hau inmen gaude, ba, hortaz. Eh? Zure helburua izan da, aintzinako euskal musika, ahaztua izan den musika hori, eh, berreskuratzea edo eh, repertorio hortatik abiatzea? Bueno, eh, gude ikatzen gea, antziñoko musika... Bueno, jo, jo antziguo musika jotzen edo hortaz ehkatzen dugu geure gure denbora eta hori da gure gure ogi du ere lana ta baina kasu hontan nahi genuke errekupera o sea, errekuperatu nahi genuke hemengo ba hemengo e, e, antzineko e, irudi nagusi bat eta horrekin eta edo e, valiatuz ba, edo horrekin valiatuz ba e, ba, gaur egungo ba geure norbait eh personalidad de medonortasunori hori ba, finkatzeko ba beste modu baten edo edo pizkataola bultzatzeko zergean edo egiten den egun mundu hontan eta leku Baerran bezala, Euskal antikoa Hamasei eta Mazazpigarren mendeko Euskal musikaren kontzertua, larun batuntan izango duzue juntzeko zortziretan, ondarribiko itxasetxe auditoriumean eta sartzeak zortzi eurotan dituzue salmentan hostira arte, Arma plazan eskuragarri izango duzue larik eta eman aliasi baino bi ordu lensea guere lehiatilan salmentan jarriko dituzte sarrerak setasunak nahi baditu zue ondarribiko herriko etxeko webgunera ere jo dezakezue webiko itzoradiz puntu ondarribia puntu eusera Haizu.